يا لا قومي قد دربثي فالي رواجت لي بين احراش الضلال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثم أما عباد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما عباد زهر الأبريبادة أزلشنا الله تبارك وتعالى وسبدار سيسفيتها milostivom, samilosnom vladaru sunnjega dana. Koga Allah, djelavu ala, uputi napravi put svojom milošću, toga niko u zabudi ne može odvesti. A koga Allah, djelavu ala, u zabudi ostavi svoj, svojom pravednošću i mudrošću, toga niko na put pravi ne može izvesti. Svjedočim da nema drugog Boga koji zaslužuje da mu se čini ibadet i bude mu se pokoran, mimo uzvišenog Allaha Jalla wa Ala i svjedočim da je Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allahov rob i poslednji oslanik. Donosimo salavat na njega, na njegovu porodicu, ehlul bejt, na njegove ashaabe i sene koji ga slijede, to su njega dana Allahume. Amin. Večerašnje poglade glasi babu ma jaa Fil iqsami ala Allah Poglavlje o zakletvi Allahom Naime, braćo Oni koji su bili redovni Na predavanjima Odnosno komentaru ove knjige Kitabu Teuhida Znaju da smo mi o ovoj temi Još ranije govorili Kroz više poglavlja ove knjige, je I spomenuli smo važna pitanja i važne mesele u pogledu zakletve uzvišenim Allahom te barake te barake o Prije nego uđemo u suštinu ovog poglavlja treba da znamo, braćo, da svako poglavlje koje je govorilo o zakletvi Allahom djel'a je na jedinstven način, ili različit način, na različit način, obrađivalo određene meskele vezano za ovo pitanje. Dakle, nijedno poglavlje nije bilo isto. Dakle, sva poglavlja su obrađivalo različite teme vezane za zakljetvu Allahom te barake, te barake v.t.a. Prije nego što počnemo, želimo da napravimo kratak rezime od onoga, Što smo govorili a vezano je za ovu za ovu temu, kako bi nam ova tema večerašnja postala jasnija, postala jasna. Prva stvar, prva stvar čime je se dozvoljeno zakleti. I vi to znate, i to je najbitnija mesela povu po ovom pitanju. Mi znamo da je propis islama i šerijata da Je dozvoljena kletva samo Allahom odnosno zaklinanjem samo Uzvišenim Allahom tebareke ve taala. Te da zaklinjanje nekim ili nečijim drugim mimo Uzvišenog Allaha jalla ve ala da je širk ili kufr kako je došlo u hadisu od poslanika sallallahu teala alejhi ve sellem man faqad ashrak. Kaže ko se bude zakleo nečim mimo Uzvišenog Allaha počinio je nevjerstvo, odnosno širk, odnosno širk. Svejedno, da li se radilo o poslaniku, da li se radilo o kjabi, da li se radilo o džami, da li se radilo o duši, da li se radilo o majici, da li se radilo o ocu, da li se radilo o djetetu, dakle, bilo čime ili bilo time od stvorenja zakletva, time spada, spada u širk, odnosno kufr nevjerstvo. Jonda smo kazali šta znači ovaj širk i ovaj kufr i kako se on kako se on deli. Takođe braćo spomenuli smo takođe u jednom od poglavlja a to je čini mi se poslednje koje smo govorili o zaklinjanju zabrana mnoštva zaklinjanja, je l' tako? Zabrana mnoštva zaklinjanja. Allah dželle ve 'ala je zabranio da se vjernici često kunu njime često kumu njime i objasnili smo šta je razlog toga. Objasnili smo šta je razlog toga ukoliko se, ukoliko se sjećate. Zato kaže uzvišeni Allah dželle ve wa i čuvajte vaše zakletve ili vodite brigu o vašim zakletvama." Pa smo kazali da jedno od tumačenja ovoga ajeta nemojte se puno zaknjati. Nemojte se puno zaknjati. Pogotovo, pogotovo i to smo spomeli u trgovin Jel' tako braćo? Pogotovo u trgovini. Pa smo spomenuli hadis Allahog poslalika sallam o trojici ljudi sa kojima Allah je Allah na sudnjem daru neće govoriti niti će ih očistiti i njima pripada bolna patnja. Ko su oni? Ko su ta trojica? Starac. U šeim yut un zanim dakle prvi je starac bludni drugi je koja je druga osoba? Siroma Ohonik, عائل مستكبر, dakle Siroma Ohonik i treća kaže evo čovjekun je Allah biđaoata. Kaže čovniku je Allah učinio kao svojom robom. Kaže la ješteri illa bi yamini. Ne kupuje osim zakletvo. Za kaže wala je bi illa bi yamini. Niti bilo šta prodaje osim osim sa zakletvo. Za dakle to je dokaz da je mnoštvo kletvi Allahom dželle ve ale zabranja, zabranja. Treća stvar koju smo spomenuli jeste obaveznost prihvatanja zakletve od pouzdane osobe. Šta to znači? To znači ako se dotična osoba koja je pouzdana zakone Allahom, mi smo to duži prihvatiti. Zašto? Zato što je to najveća zakletva. Zato što je to najveća zakletva i na taj način se veliča ime gospodara gospodara svjetova. Zato je došlo u hadisu poslanika kaže, وَمَنْ قُلِ فَلَهُمْ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ Kaže ako se neko nekome zakune Allahov, kaže neka to privati. Kaže "Wa mallam yarda Allah." Kaže ako to ne privati, kaže nije od nije od Allaha, odnosno ne pripada Allahu, odnosno to nije od islama. Nije to od od islama. Takođe braćo, spomenuli smo kaže obaveznost odazivanja zakletvi ukoliko se njome ne želi i zabranjeno, odnosno grije. I ukoliko je čovjek, to u mogućnosti. Šta ovo znači? To znači ako te dotična osoba, zakune Allahom da nešto uradiš, a to nije haram, i ti si u mogućnosti obaveza ti je šta da se? Da se odazoreš. Da se odazoreš. Kako je došlo u hadisu, Rasulah s.a.v. kaže وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَاَعْتُوهُ Kaže, ako vam neko nešto traži u ime Allaha ili zakretvom Allaha, vi mu to, Vi mu to dajite odnosno nemojte ga nemojte ga odbijati. Nemojte ga odbijati. Ponađam ako ta stvar nije haram, iako je, je čovjek to u mogućnosti, iako je čovjek to u mogućnosti. Takođe vraćao u jednom od dersova zakletvi, spomenuli smo vrste zakletvi. Da li se neko od vas sjeća koje su vrste zakletvi? Da li se neko od braće sjeća koje vrste zakletvi postoje? ova vrsta zakretvi jeste lagwu al-yamin ili al-yaminu lagwu nenamjerna zakat sjećaj celog deset nenamjerna zakat znamo kad ja spavam <laughs>. <Weber>. šalim se <laughs> nenamjerna zakat uh, ja ina tražim da braci pamte termi, te, te termine a dakle, kani je to suština predavanja. Suština predavanja svaćih su ova srž toga. Jel ured. Ova i ne korim vas ja zbog toga apsolutno, jer mnogo je teško zapamti ovaj mnoštvo informacija koje se kažu dersu s obzirom da oni jedini dersu heftiku kojoj mi prisustvuje, jel tako? I onda je zaista čovjek, ova. Ali šta je bitno svaćih srži suština? I zato je dobro kad ja ovaj napomenu i kažem znam alhamdulillah to je to je ono što se traži. Dakle, ke ne nenamjerna zaklju Kako je to nenamjerna zaketva? Da je što ste ono... Dakle, to je ono što nalazimo kao uzrečicu na jeziku ljudi. I to mi, mi sami utupadamo, je tako? Ne. Za svaku stvar, sitnu veliku kruku, malu i tako. Allahami, Allahami, uzmi ovo Allahati, neću Allahami, dođi Allahati, doću Allahami i tako. Je, iako čovjek od toga možda ništa ne, ne uradi. Međutim, da li postoji kefaret? Ili da li postoji odkup za prekršeno ovakvu zakletvu? Ne postoji. Jeloren, takaj dakle, ne postoji odkup. Ne postoji odkup s, s tim što kažemo da je mnoštvo zaklinjanja zabranjeno i čovjek ne bi trebao da mu to postane uzrečica, da mu to postane uzrečica. Dakaj ne postoji odkup za prekršenu nenamjernu i učestalu zakletu zato što uzvišeni Allah dželle kaže la yu'akhidu bil lagu fi eyman Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakletite odnosno ako prekršite zakletvu zakletvu koja je nenamjerna jelako koju nisi ciljao već je ona uzreči na tvojem na tvom jeziku jel ovo je jasno dakle to je prva vrsta koja je druga vrsta ako je ovo nenamjerna, postoji namjerno jel ovo red dakle postoji namjerno ona se zove El-Yeminul Mun-Aqide Dakle, to je čvrsta zakletva Kakva je to zakletva? To je zakletva čovjeka muslimana pripunoj svijesti i odlučnosti ono onome o čemu govori pa kaže vallahi uradiću to vallahi tako i tako za ovakvu zakletvu odnosno za njeno kršenje postoji šta? Otku. Kaka je otkup od vsok kefarać? Molim? Mi smo rekli, brać, se mi što je ne da poste, maša. Molim? Dobro, nahraniti deset siromaha hranom koji obite svoj hraniš ili ih obući, ili ih obući, ili, ili roba o sobotu. Dakle, između tri stvari biraš ili ćeš da nahraniš, je ta'amu ašarati mesakim min evu sentimatu imuna ehliko evu kisu E u tahriru pa je došlo ili. Šta to znači? To znači stvari odabira. Znači, nije bitno. Da li ćeš nahraniti desi robaha, ili ćeš obući desi robaha, ili osloboditi robarobstvo. Dakle, biraš. A ako to ne možeš, onda šta? Dva tri. Tri da. Onda tri dana posta uzastop. uzastop. Dakle, tri dana posta uzastop. Dakle, to je otkup za prekršenu namjernu zakljedu za namjernu zakretu. I smo više puta ponovili, tako da bi trebali ovo da znamo, jer se često puta kunemo, a često i prekršimo zadatu zakretu. Međutim, ako čovjek braćo kaže vallahi uradit ću to, inša Allah. <laughs> vallahi to, inša Allah. Otiću tamo, Allah mi, inša Allah. <laughs> može to? Pa Izu me kaže, a, može to je, desiti. Kaže, vallah, uradit ću, inša Šta sa ovakvom zakatom? Ne, de... ne mora. Zato što je izuzeo? Izuzeo riječima, inša Allah. Ako Allah bude ehtio, dakle, ne mora, Ne mora nema odkupa, nema kefarata za ovakvu hrsu zakat. Dobro, ako čovjek kaže, vallah, uradit ću to. Međutim, ispostavi se da ima nešto bolje od toga, Ili da u tome ima nešto što nije dobro. Šta će tad uroditi? Jel mora ono što je ili ne mora? Uzet će bolje. bolje. Dobro, ima neko drugačije mišljenje. Kaže, brat, ostaviće će i uzeće? će ono što je bolje. Dobro. Ima neko drugo mišljenje? Ako je, loša, Od, ako je loša stvar, onda će odustati. Dobro, dalje. Ima neko da kaže, ne, mora izvršiti uze bolja mora postiti na... Dobro, vrat kaže, znači, uzeće bolja, ali će otkup, ima otkup, zato za što je prekršio zakljetku. Ima li miše? Ne. Nema. Zato što to je ispravno. isprav. Dakle, ispravno je šta? Da, da ostavi svoju prvu zakljetvu, jelu redu, i da uzme ono što je bolje. Ali da, da ima otkup. Da ima otkup za prekršenu, prekršenu zakljetvu, prekršenu. Prekrišanu zakljetvu. Ovo je jasno nišao. Dobro. I treća vrsta. I treća vrsta. Zove se Elie minul ramus. Krivokletstvo. El, dakle, zakletva kojom se čovjek kune na kribu, Ili na neistinu, na, neistin, na laži. Pa se zakune, nije tako. Kaže, vallaha, video sam čovjeka jednoga gore i tako, a njega nema. Je jasno? To je krivo klecite. Šta se ovako vam zaklata? Šta ćemo svakim čovjekom? Asmeni, šta bi ti uradio? Ti bi ga prebio, idi nja mašinu kamar. <laughs> prebio bi ga teko si jači, ali ako nisi? Zove drugu. A, uzavi njegovu, <laughs> temat. <laughs> <laughs> <laughs> da sprovedu željevsku kaznu. Allahu ekber. Hvala Allahu Jalla wa'ala što je objamio šarijet, da je u našim rukama, ne daj Bože, ne daj Bože, A? ne kažem zakon, da je u našim rukama, govorim propis da, je propis, da ga mi propisujemo, da ga mi propisujemo, ne bi bio, ne bi bio dobar, ne bi bio dobar, jer ono što nalazimo kod ljudi nećemo naći kod životinja, kad se ne poštoje Allah zakon, jer znate to? Ono što nalazimo kod ljudi, u njevom međusobnom e, neprijateljstvu i mržni, to nećemo naći kod životinja. Nećemo naći kod životinja. Ne. Ali ako se poštuje Abahal zakon, sasvim je drugačiji. Ali tako biva kad ljudi propisuju, propisuju zakon, neće da poštuju zakon onoga koji ih je stvorio. Koji ih je stvorio. Šta ćemo se onim... Kone. Ništa, ostavit ćemo je. Jeste, ostavit će, <laughs> ništa <Nishtu> mu nećemo, <laughs> ništa mu nećemo. Zakljao se nakrivo ima grije, to je teža grije, to je od velikih grijeha. Dakle, od velikih i teških grijeha je kada se čovjek u ne nakrivo. Međutim, nema odkupa. nema odkup, nema nikakvog odkupa. Sada će možda neko reći, kako to, namjero su zakunem prekršim, ima odkup. Oačen, ovaj nema, oačen ovaj, zakune krivo i nema otkupa. Jeste li ovo je grije? Ovo nije grije. Jel u redu? Zato što čim izvrši otkup, znači kao da je da je ispunio svoju zakletvu. Dakle on je zato zove kefar, dakle prašta je, odnosno brisanje, brisanje. Ja sad jasno koje su vrste zakletvi. Jasno. Ovo poglavlje večeras, braćo, ovo poglavlje zapravo govori nam o situacijama Kada je dozvoljeno se čovjek kune Allahom te bareke ve taala. Da dakle, govori nam o situacija, kada je dozvoljeno se čovjek kune Allahom te bareke ve taala. I kažu islamski učenjaci, postoje tri situacije kada se čovjek kune Allahom ala. Dvije su dozvoljene, jedna je zabranjena. Dvije su dozvoljene, jedna je zabranjena. Koje su to dozvoljene situacije? Kaže prva dozvoljena situacija jeste kada se čovjek musliman kune Allahom te bareke taala o ono me o čemu Nasje Allah jallaahu alahu biyestu u Kur'anu ili poslanice se sallallahu alayhi u sunnetu svejedno da li je to potvrda ili negacija ili da se definicija Poloviću Dakle, kada se čovjek musliman zakune Allahom te bareke vete ala onome o čemu nasje Allah obiyestu u njegovoj knjizi ili poslanice se sallallahu u sunnetu svejedno da li se radlo o potvrdi ili negaciji ko će mi najavi da piver Ako bi se brata razpravili, ali pričali o hadisu, brat kaže da nije tako, ovaj ima pravo da se kune na Allah, da potvrdi Ne, nije to. Samo ali asr? To je zaketva Allaha. To je zaketva uzvišenog Allaha. Nama nije dozbeno da se kunemo vremenu. Osim čitajući riječi uzvišenog gospodara. A ljudi, koče da navede neki primjer. Allah zabranjuje pijenjoku, recimo. Pa je wallahi Allah je zabranio alkohol. Ja wallahi, al to je negacija. Wallahi ući će u jehennem svako kom bre na širku. Jel' to Allah rekao a, To je negacija. Dobro, šta je a, potvrda? Allah. Recimo wallahi bićete proživeli na suđem danu. To je potvrda onoga što nalazim u Kitabu i, i Usuletu. I za ovo, za ovakvu zakletu također ima ima potvrde. Posebno se se sve sve ostvarima koje su došle, došle u šerijatu, u šariatu. Dobro. Dakle to je jasno. Dakle to je prva situacija, zakletva Allahum Jalal wal. Kaže druga situacija, zakletva Allahom Jalal wa Kaže zakletva Allahum Tabarak wa Taala. Zbog lijepog, o njemu, zbog lijepog mišljenja o njemu i nadanju u njegovu milost. I nade u njegovu, njegovu milost. Ova vrsta zakletve postoji u šarijatu. Iako je čudna. Iako je čudna. Zašto je čudna? Zato što je ova vrsta zakletve specifična za Allahove evlije. Za Allahove evlije. Zbog njihovog lijepog mišljenja o Allahu dželahu ala Iyake nade u njegovu subhanahu wa ta'ala milost. Milost. Šta to znači? Kaja resul sallallahu kaj alaihi ve sellem, kaja rubba ash'atha madfu'a bil abu'abi. Lau aqsam ala Allahi la abarraf. Kaja ima ljudi koji su čupave kose. U drugom hadisu Aghbera isto. Kaja čupave i prasňave kose koji bivaju odbijeni od vrata. Šta to znači kad nešto zakuca na vrata, jel samo otvršiš koje i zalupiš? Zašto? bez je. Kaže, kad bi se zatleo Allahom, Allah bi to dao da se ostvari. Šta to znači? Kaže, vallahi bit će tako. Kaže, iz počasti Allah te tebana kevata'ana prema tom euliji, kaže, da, da se tako ostvari. Subhanallah. Međutim, ovo se ne može postići osim čvrstim yakinom ubieđenjem i badetom i bogobojaznošću međutim ova vrsta naklati postoji i nalazimo je u sunnetu i u praksi priješnjih priješnjih arima i abida pobožnjaka jedan od njih je čovjek po imenu NS NS ibn Nadr Naimat tećka od Enesa ibn Malika. zvala se Arrabia bint An-Nadr. Udarila je jednu djevojčicu od Ansarija, odnosno djevojka, udarila. Kaže pa je slomila zuh. I došli su Ansarija kod posanika sallallahu a.v. i kazali o oh, Allahovu posanike, ta ta žena, Rabija bint An-Nadr, kaže udarila je tu i tu Ansariju, želimo da nam presudiš po Allahovu a.v. o alaknici. Pa je Resul sallallahu a.v. tražio da jel' ovaj oh, Da halale ili da nađu zajednički jezik da traže ovaj, oštećenje i tako dalje. Međutim, ne. Bili su čvrsti u odluci da... Da šta? Da se presudi kako je po kitabu. Po, po Allahove dželle u alat A to je šta? Zub za zub. Slomila je zub, slomit ćemo joj. Slomit ćemo joj zub. Pa je rekao, ustao nijen brat. Brat od ove žene koji se zvao... E, Enes ibn Nadr, pa kaže, Allahov poslaniče, zar da za slomi te zub, rabih bintem Nadr, a te moje sestri, kaže, vallahi neće te slomi zub. Subhano, neko će rediti, subhano Allah, se Allaho. Pa kaže Resul Sallam i kaže, ja enes, kitabu Allaha Qisas, kaže Allahova knjiga, poravnjanje, misli se zub na zub, ya, zub za zub, je kaže, vallahi neće te slomi zub. SubhanAllah Kaja ka su to čula insariya Kaja smekša lahim se srce Kaja Praštam Kaja ne želimo da da, da da je slu muzgu Ne želimo qisas, ne želimo poravnjani Kaja postan i sallam Kaja inna min ibadil lahi Men lau ala Allahi la abarra Kaja doista od Allaho i rubova Kaja ima ljudi koji kada se zakonuo Allahom, Allah dane se to ostvari. Zato kažu islamski učenjaci, nije ovdje Enes ibn Naur protivio se zakonu, odnosno propisu iz Kur'ana, već je toliko bio ubjeđen u Allaha jalla wa i njegovu milost, da je Allah jalla wa ala, kada se on zakle u istom trenutku smekšao, kaže, srca Ensarija. Kaže i da da tako i bude, subhanallah. I dao da, tako i bude. I za mnogi ashave poslanika ili sato vasalam isto to rekao. Od njih je bara ibn Malik. Bera ibn Malik je ti. Navode islamski učenjaci, braćo, da je Ibnu Tejmije bio od tih ljudi. Da je Ibnu Tejmije bio od tih ljudi. Kaže u jednoj od bitaka, čini mi se 702. godine po Hidži, ne znam taško kako se zvala bitka, da je Ibnu Tejmije došel predvojnike i rekao vallahi danas ćete pobjediti. Vallahi danas ćete pobjediti. Pa se začudili ljudi Kunese se je tako. Što ne zna. Što je gaidu, što je. Kaže reci inša Allah. Kaže inša Allahu tahkíkan la ta'liqan. Šta to znači? Kaže ako Allah da u istinu, tako će biti a ne, inša Allah, možda će biti. Ili jasno? je dakle rekao je tahkikan, to znači sigurno stvarenje. Kaže, la talikan, ne da ja u to sumnjam. Ja ću reći, inša Allah, ali, valah, ićete pobjedići. <laughs> Subhano. I tako je i bilo. Allah je dao, dao pobjedu, pobjedu muslimanima u toj bici. Međutim, kažem, ova vrsta, vrsta je specifišna za Allahove, evlije koji su dostigli da režu, u ubjedjenju i ibadetu, ibadetu pa su postali Allahovi Allahu vjetičnici molim Allaha dželle da nas učini učini Ima ljudi koji ovo zlo upotrebljavaju ima ljudi koji ovo zlopotrebljavaju zlopotrebljećemo pomenjati ko su isti su ali ima ljudi koji su umislili da su Allah Allahu te a ve taala aulije adariku sut kitab sunne šerijata i tako dalje i tako i tako dalje i treća vrsta dakle ove dvije vrste zakletvi Allahu dželle ve alehu dozvoljene. I pa kažu postoji treća, a to je kaže zakletva koja je zabranjena. Zakletva Allahu te bareke teala iz oholosti. Kaže gubljenja nade u Allahu te bareke ve teala milos. Daće iz oholosti i gubljenje nade u Allahu te bareke ve teala milos ili kako? Kažu iz samodopadljivosti. Kao recimo da čovjek čini puno djela dobrih dijela I onda se Miša umišao u stvari svojom zakletvom, Miša se u stvari koje koje on ne poznaje u koje se ne bi smio miesati. O tome govori braća hadis iz ovog, iz Koje ću sada navesti. Al-Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu rekao, jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu dereka, قال رسول الله صلى الله وسلم، rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, قال رجل, rekao je čovjek, neki čovjek. Kaže wallahi la yaghfir Allahu li fulan kaže tako mi Allah Allah neću prostiti tom čovjeku neću prostiti tom čovjeku faqa faqal Allahu azza wa jel pa reka uzvishani Allah kaže men dhellezi yata alla alaya alla aghfira li fulan kaže koyetai ko se kune samdo da ya neću oprostiti tom i tom čovjeku kaže inni qad ghafartu lehu kaže ya samu oprostio wa ahbetu amalek kaže tvoja djela sam ponishtio Tvoja djela sam porištio. Ovaj hadis ima i uvod. Ima i uvod. Kako se navodi u jednom hadisu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da se ovdje radi odvojiti ljudi iz Benu Israila. Dakle, od naroda. Izraelčani, dakle Benu Israim. Kaže, pa su se sprijateljivi, kaže i voljeli se kao što se vole, vo, vole pravi vijenici. Pravi vijenici. Kaže i bili su nerazdvojni. Bili su na razvojni. Međutim, postojala je razlika među njima. U čemu je bila razlika? Kaže, prvi je bio pobožnjav. Kaže, imao je, imao je, dakle, lijepi dijela, i badeta, i tako dalje, i tako dalje, toliko da je počeo da, da se ohodi tim i badetom. Ovaj drugi, on je bio grešnik. Dakle, činio je grije. I ušti, vjerom ovaj čvrstvu v Allaha, i čvrstvu se nada o njegovej milosti. Ali je činio grijne. Urad je grijne, pa se pokaj. Pa opet se vrati, pa se opet pokaj. I ovaj, pošto su bili zajedno, ovaj prvi, kad god bi ga vidio, kaže, ostavi to. I ovaj čuti. Drugi put, kaže, ostavi to. I ovaj prečuti. Kaže, ostavi to. Pa mu kaže, kaže, hallini va rabbi. Kaže ostajeme sa svojim gospodarom. Kaže zar se ti poslan da meni budeš kontrolor? Zar se ti poslan da budeš moj nadzori? Ostajeme sa svojim gospodarom. Pa se ovaj naljutio što mu je to rekao. I onda rekao ovo što je što je rekao. Kaže wallahi Allah ti neće oprostiti. Pa kaže Allah je proživio na suđem danu. Zata, proživio je Allah dželle veala odusoe proživjeći na suđem danu. danu. Pa će reći, kaže, ko je, taj, ko je taj ko se kune mnome da neće oprosti tom i tom čoviku? Ja mu opraštam. I naredi melekima da ga uvedu u džennet. Kaže, tvoja dijela poništava. I naredi melekima da ga uvedu u vatru. Da ga uvedu u vatru. Iz ovog hadisa, iz ovog hadisa, možemo zaključiti sljedeći. Prvo, naredivanje dobre i odvraćanje od zla. To je obaveza. Svakog vjernika svake vjernice kada vidi zlo, da ga otkloni rukom, ako nije u mogućnosti rukom, onda jezikom, ako nije u mogućnosti onda da ga prezire, prezire srce. Međutim, postoji situacija kada je naređivanje dobre, a odvraćanje od zla zabranjeno. Subhanallah. Zabranjeno. Je li tako vraćano? Jeste. Kad? Kad izazove još veće zlo? Još veće Meće je zlo. Čovjek pije alkohol. Kaže, nemoj piti alkohol, Allah je zabranio alkohol. Dobro, znamo. Drugi put, drugi ja. Nemoj piti alkohol i cigaru. Nemoj pušiti cigaru, Allah je zabranio cigaru. Dobro, znamo. Ja? Nemoj piti alkohol. Hop, i Allah. I ti, Allah, jel' tako? Ima ljudi, subhanovalo tako, i sržbe. I ode u kufru. Ode u kufru. Ostavi ga, Ostavi ga čim kaže, zna, alhamdulillah, zna, možda će se, kad bude sam, sabrati i pokajati se uzvišenom Allahu djelahu a'ala. A da ti to ne znaš, nisu braćo dijela koja mi vidimo prava dijela čovjeka. prava dijela čovjeka. Možda ima dobri dijela u samoći ili možda loših u samoći. Mi to ne znamo. Možda se neko kada se vrati kući pokaja Allahu djelahu a'ala, međutim kad izađe među ljude, nastavi, javno ali ovaj, pobjediga nefs pobjediga duša pobjediga društvo i onda uradi igrija kad kad se malo prisameri el tako osam kaže subhanallah šta sam uradio gospodaru oprosti mi iskreno se pokaje međutim opet se opet se vrati opet se vrati moguće je to moguće je to dakle nije dozvoljeno narđivanje dobroj odlači na zlo ako će to izazvati izazvati šta još veću štetu još veću štetu zato ostavi čovjeka kao u ovom slučaju ostavi ga ostavi ga. Opomenuo si ga jedan put, dva puta, ostavi ga. Osta... Čim ti je rekao da, da zna za svoga gospodara i da, znači tu ima nešto. Je li u redu? Kaže, dalje, navodi se također, vraću u komentaru ovog hadisa, da ovaj čovjek koji je činio grije, zapravo je bio taj ko ga je nef savladao. Kaže, kad bi se sam osamio sa svojim gospodarom, bi se preračunao i vidio što je uradio i pokao bi se. I rekao gospodaru, oprosti mi. Kaže opet kad bi izašao, učinio bi, učinio bi grije. Šta to znači? To znači ako čovjek uradi i grije, pa se vraćao pokaje, iskreno, taj grih mu se briše. Makar se opet na njega vratio. Taj grih mu se briše, makar se opet na njega vratio. I mi smo spominjali hadis, hadis vezan za, za ovo. Međutim, nije odmet, nije na odmet, da ovdje spomenemo uslove iskreno pokajanje. Ko zna koji su uslovi iskrenog pokajanja? Odnosno kada će te uba insana biti primljena kod uzvišenog Allaha dželle veala? Šta on to treba da ispuni? Recite, Prije toga. Ima nešto prije toga. to Molim, Dobro, a ima prije toga nešto? Molim, Dostrije. Šta znači iskrenost? Iskrenost znači da prihvati da je to grije. Da prihvati da je to grije. Jer ima ljudi koji radi dotično djelo one od grija, ali ne prihvata da je grije. Ima tako? Ima. Kaže, nije to grije. To je me kruh, kaže. Razumije, kruh nije grije. Šta je me kruh? Me kruh me kruh. <laughs> to je me kruh, kaže. to može čini, nije to strašno. Znači, je tako Ima ljudi tako. Svojano. Neće da prihvati da je dotična stvar grije. Odmah njegovo pokajanje nije u redu. Nego moraš da privatiš da je dotična stvar. Stvar grije. I danas imate koliko hoćete toga. Ljudi koji se nekaju za svoj grije. Zato što nisu priznali da je to grije. I svjesno ga čine. Svjesno ga čine. Dakle moraš priznati da je to grije. Učinio si. Ovo je grije. Što ja radim. I da znaš da je to grije. Kaže drugo. Šta je po dva? Pokajanje. Ne, ne, pokajanje. Dakle, kajanje. Da čovjek osjeti šta? Kajanje. Šta je grije? Kaže, grije ono što te peče u duši. I što se bojiš da je izađena vidjelo. To je grije. Dakle, tistite. Kad uradiš grije, stisnuti se prsa. Jel u redu? Kao da te neka tama obuzme. Zato ljudi koji čine, čine velike grije u straju u njima, zemlja im postane tijesta makoliko bila široka. Ma koliko bila, bila široka. Zato šta, šta, je, šta je bitno kod grija? Da čovjek osjeti kajanje, da osjeti tugu što je to uradio. A ne, prihvatam da je to grije, ali je radostan. Radostan, kaže, ba, dobro ne veze. Allah i mi da oprosi, Allah, to nije bitno. Ne, da osjeti šta? Kajanje. Zatim, kao što kaže brat, da grije ostaviš, da ostaviš grije. Šta to znači? To znači, Privatiš grije, kajaš se za njega i ostaviš ga. Ako ga ne ostaviš, nema pokajanja, nisi se pokajao. Ni se pokajao. Kaže zatim, kaže odlučnost da se ne vratiš grijehu. Odlučnost da se ne vratiš grijehu. Da čovjek čvrsto odluči da se ne vrati tom grijehu. Ovo nije isto i ne vrati se grijehu. Dakle, ne vrati se grijehu, to bi značilo nikada ne, da ne ponovi taj grijehu. Međutim, ne. Od uvijeta je odlučnost da se ne vrati. Dakle, odlučiš da se vratiš. Međutim, ako teners opet pobjedi ili šeitan, Pa se opet vratiš, prva teuba je ispravna. Ili jasno, braćo? Prva teuba je ispra... I dok se god čovjek tako kaje, Allah dželjao araće mu praštati. Makar to bilo na desetine puta. Na desetine puta. Je li jasno? Kažu, takav je bio slučaj sa ovim čovjekom. Dakle, on je činio grijev, ali se kajao svome svome gospodaru. Svome gospodaru. Zatim, braćo, zabrana samodopadljivosti. Ljudi koji imaju dobrih dijela, trebaju se sačuvati za sebe. Trebaju se čuvati za sebe. I ne treba da ta djela utječu na to da oni drugim ljudima određuju ko će u džennet, ko će u, u džehennem. Ima ljudi koji su već sve odradili. Ubacili su u džennet koga hoće, a u džehennem koga hoće. Spisak napravljen, samo treba da više si tamo. tamo tako. Samo treba, ništa za svudni da nisu ostavili. Ko što kaže nam, vratu Allah ima pojedini i kaže, ništa Allah za svudni dan nisu ostavili. Kaže, sve su smestili džeko treba i gotovo. Kaže, ne treba ni sunida, sunida. Nije tako, subhanallah. Mislije da su njihova dijela velika, da su njihova dijela. Nije tako, subhanallah. Nemoj govoriti ono o čemu nemaš znanja. Ko je taj koji, koji može ljudima da obeća džennet? Kao što rade murđije, pa dođe ljudima, kaže, nekam je hairli džennet. Ima takvi ljudi, nekam je hairli džennet, vi ste pravi muslimari, niti ko klanja, niti ko posti, ništa, o toga nema. Ali džennet im je obećan. Isto rade kao što je nekada radila crkva. Prodavala zemljište u džennetu i u, u radju i u paklu. Znate za to? Crkva je prodavala. U srednjem vijeku je prodavala zemljište. Hoće da kupi akica zemljište, dođe, plati. Evo, koliko ćeš petari, evo ti petari. Razumiješ? Tako i mi danas postavim. Kogod, ne plana, ne posti, psuje Allah i tako dalje. Nema veze. I kako zoveš? Mujo, mujo, hajde mujo. Znači, šta, ne možeš tako, I šta se Ne kaže, prodavali zemljište u u, u, pak, u, ovaj, u, u u raju. Kaže, dođe čovjek i kaže, oći da kupim pakao. Cijo, kaže. Cijo pakao. Kaže, može, ne, problem, pare. Kaže, ne, ne da miše, kaže, nikom duđu da ne da. ona onda odmah palecine u, u raju. Dakle, tako, je, tako se navodi. navodi. Nažalost, nažalost, i vidimo ka tome. Da sve, sve će moći na, našta na papir. Samo ti napiše i jade. šta god da uradiš. Nema probleme, ću platiti, jesu? Slobodan se. Ne može tako. Ne može tako. Niti bilo ko može s druge strane ljudima zabarjivati Allah, uđerljava na milost. Kao što rade Haridije. Je tako? Pa što tako čovjek uradi? Allah, što ste uradio? Kako ste uradio? Če ste uradio? Nema za tebe milosti. Znaš? I onda ohalali krv muslimana, ohalali njihove žene, ohalali njihove žene, subhanallah, subhanallah. To je ta samodopadljivost. Čovjeka. Samo dopadljivost. I zato čovjek ne treba da govori ono onome što? Onome što? Što ne zna. Zatim zavr na gubljenja nade u Allahu uđele u'ala minost. Kaže ovaj čovjek, ovaj čovjek koji je rekao Allah ti neće oprostiti, kaže on gubi nade u Allahu minost. Kao da Allah uđele u'ala nije stan da oprosti bilo kakav bilo. Allah će i širko prostiti. Je li tako? Allah će i širko prostiti i leđe. Molim? Se <laughs> Allah će oprostiti i širk. Allah neće oprostiti širka ko čovjek umre na njima. Ali ako se čovjek pokaje od širka, a sve manje od toga će Allah i takođe oprostiti. Ili jasno obročio? Znači Allah će oprostiti širka. Čovjek mušik čini i širka Allahu, pokaje se Allahu, postane pravi musliman. Allah će mu to oprostiti. Nema smetnje. Zato ne treba gubiti nadu, Allah u milost, bilo ko. Šta god da radi. Ako se iskreno pokaje svojome gospodaru, Allah će mu to oprostiti. Također, braćo, postoje dotična dijela iz ovog hadisa, kako vidimo. Da ako čovnje koji čini dobro uradi dotično dijelo, dobra mu se brišu. Subhanovi. Kaže, ja sam ovo me tvoja sam izbrisao. Tvoja sam izbrisao. Ja znam neko od vas, braćo, neko dijelo koje briše dobra dijela? Neko loše dijelo koja briše dobra dijela? Molim? Zavist. Zavist. Tačno. <laughs> Dalje? Sam, se da Molim? Da se hvali Recimo ogovaranje. Ogovaranje briše čovjekova dobra djela. Na koji način? Na taj način što će doći ona na sudjem, danu i tražiš se. tu. Ili bilo kakva nepravda učinjena prema drugome čovjeku. Doći ona na sudjem, danu, šta tražiš se? Otiš se tu. Dakle, brišu ti se tvoja... Tvoja dobra, dobra djela. Recimo, ko nekada ikindiju, propala su mu djela. Tako je došlo hadisu, propala su djela. Neki kažu tog dana i kažu sva djela. Kao što je ovo, zaziranje ili ulaženje u stvari koje se tiču samo Allaha Jelle, Jelle wa Ala i tako dalje. Wallahu Jelle wa Ala, sallallahu ala, nabina Muhammedu, a jezakum allahu, يا لا قومي من نفوس قد درب السيفان رواجت للموت سرا بين أحراش الظلام